Zot, gaur tentxio ikaragarria bat zela partida honetan, eta ez zela fizikoki e, laxatu behar eta bestea usten e, gaina hartzen zenta, uste, e, matzen, ki, be, zen, eta laxatzen batzen fizikoki besteari partida ematen zen. Batista dukazu, gaur kutsi du, e, berari e, irabazteko behar zela kasik perfeto jokatu, eta gaur hausitu du nire jokoa plantan ematea, eta uste dut horrek duela eta banakien behar nuela Shaketik baliatu, behinan ez zut sobera kautsitu. Hala ez dela, ez dela rik saketik kautsitzen behar darudio kohar lotu. Eta entxatu uh, pilota ezker ematen. Uh, gauk uh, ez dela dena perfetu uh, pasatu behinan uh, lotu naiz. Eta, eta berroidi eh, aiatza lehenik uh, dela garrantzitsuena.